Velkommen til Ny Viden 24.7. En portal, der skal erstatte de hidtidige websider Samfundsfag ABCDK, Kommunikation ITDK og Studie ABCDK. Portal. Hvad betyder det? Det betyder en indgang til noget. I dette tilfælde en indgang til utrolig mange informationer. Der er bare det problem, at informationerne jo ikke er umiddelbart synlige. Man skal vide, hvad man søger efter. På den portal er der selvfølgelig en søgemekanisme, så du er ikke helt lost, hvis du på den ene eller den anden måde kan få defineret, hvad det er, du gerne vil Lede efter. skriv for eksempel islam, hvis du vil vide noget mere om den muslimske tro, eller skriv politik, hvis du vil vide noget om forholdene i folketinget eller blandt partierne i Danmark. Når du klikker på de links, der er i toppen, så kommer der nogle flere undermenuer frem. Og nogle af undermenuerne har også under-undermenuer. Men det hele giver ikke sig selv. Du er nødt til at eksperimentere og prøve lige at tjekke, hvad må det her menupunkt står for? Er det noget, jeg har brug for? Og hvis ja, så øh, er der ingen vej udenom at, at læse det, der står. Selvom nettet rummer utrolig mange informationer, og selvom... Ny viden 247 også har rigtig rigtig mange informationer. Så er du er nødt til at undersøge nærmere hvad et bestemt men står for. Det er nemlig ikke sådan, selvom det er meget op i tiden, at man bare lige tager sin iPhone op og, og skaffer sig informationer om alt verdens ting. Et meget almindeligt punkt på mange netmedier er for eksempel forstå mellemøstenkrisen på 5 minutter. Der er selvfølgelig noget sluder. Der er ikke noget kompliceret samfundsfænomen der kan forstås på 5 minutter. Da jeg selv skrev artiklen om mellemøstenkonflikten læste jeg selvfølgelig flere bøger og utrolig mange artikler før jeg selv følte mig klædt godt nok på til, i en afkortet form, at fortælle dig, hvad mellemmøsten-konflikten går ud på. Sådan er det bare. Der er heldigvis det gode perspektiv, at jo mere viden du får, jo mere du får læret på din egen harddisk, desto nemmere bliver det for dig at søge på nettet, i princippet findes al verdens information på Google eller på Wikipedia eller den store danske encyklopædi og så og så Men du er nødt til at vide lidt om, hvad du søger efter, ellers farer du meget nemt vil. På den portal finder du selvfølgelig en masse artikler, tekster, billeder. Du finder podcasts og det, jeg har kaldt videopodcasts og almindelige videoer. Sommetider dukker der også nogle spørgsmål op og nogle tests. Det kan du alt sammen øh, se nærmere på. Men husk lige, at ting tager tid. Og det at skaffe sig ny viden, tager også tid. Men du har brug for det. For viden er det redskab, du har til at tilrettelægge dit eget liv, til at forstå, hvad der foregår i dit samfund, til at formulere den samfundsudvikling, du selv ønsker. Og frem for alt er viden det fundament, du skal bygge videre på i din fortsatte uddannelse, i din fortsatte tilværelse. Jeg håber, du får noget ud af ny viden 247, 7 Men øh, jeg håber samtidig, at du også får noget ud af dit sociale liv, dit samvær med venner, kammerater og familie. Alting skal jo ikke gå op i informationssøgning og kloge øje. God fornøjelse 247.